Bukhari, buyurur, e, tüməli, şey, e, sonra burda Bukhari, rəxməlullah, buyurur və mən sallə bil nəsi cəmaətən bağda zəhə bil vaqt Dünəli, ki, vaxt çıxandan sonra cəmaətlə namaz qılaq, yəni, namazın vaxtı çıxır, cəmaətlə qılaq Və burda, rəxməlullah, Cəbəri ibn-i rivayətini gətirir ki, bir gün Umar ibn-i Qattab xəndə və Artıq gün batmışdı. Və başladı kafirləri sönmək Kureyşi. Və ki, vəz, ya Rasulullah, az qaldı ki, tüməli, əsr namazını qəzaya buraxın, həddə gün batsın. Yəni, burada göstək ki, günəs tam batmamışdı. Az qalmışdı. Və Peyğəmbər sələlərsinləm, Dedi ki, vallahi mən də, biz də qılmamışıq, əsri. Və deyir, qalxdıq, hamımız, qatasdımız aldıq və əsri qıldıq. Artıq e, günəş batmışdı, sonra məğribi qıldıq. O, bu hədisdə, e, göstərir ki, Əgər namaz təxirə salıb çıxsa da vaxtından onu dolmaq lazımdır. Fərz el-məhli, məhliy ixtilaflıdır. Nəcis namaz getsə bu say var, nə qədər namaz buraxsan qılmaq lazımdır. Yoxsa say yoxdur. Və bəziləri deyir ki, bir günün namazını qılmaq buraxmasansa o qıl günün artıq lazım deyil. hətta deyir iki namaz. Hətta bəziləri deyir ki, artı bir namazı qəza elədin bilə bilər düzdür. Yatmaqla və ya yaddan çıxanmaqla yox. Əgər bilə-bilə qəza elədən, tövbə ilə. Tövbə ilə davam qılmırsan. Düzdür, bu, rəydir. Amma, inşallah, bir-iki günə işin olmanız. Qəza olsa, qıl günə. Amma ondan çox olsa tövbə ilə. Yəni, sövbət gedir, bilə-bilə bıraqmaqdan. Ayrıqdır, ağlı yerində ə, oyaq və Yaddaşı da yerindədir, yalından da çıxməyir. Amma, deməli, tövbədir. Amma tutaq birdən yatıbı qalsın insan və ya e, yalından çıxsa, o, müşəlləb ona daxil döyür, yadına düşən kimi və ya ona, oyanan kimi qulsun. Və əmçin hədistə e, göstəridir, necə Peyğəmbər s.ə.v. əxlaq sahibiydi, həmsə öz sahabilərinə e, əxlaqlı idi. Və həmsinin e, göstərilik hədisdə qazanı da cəmaatla qılmaq müstəhəbdir. Səhəcə, eğer cəmaat namaz qaza olub. Onun yaxşıdır cəmaatla tək-tək qılmaqdan, aydın buyur, qazanı da qılmaq olar. Və həmsinin e, burada hədisdə göstərilmədi ki, azam verildi. Onun görə bəzilər deyirlər ki, e, vacib deyil, qaza üçün azam verməkdir. Biz keçmişdik bu. Bir i̇ki həd-i sirmən qabaq, dəstə, ki azam verir və bunu ki, bunu ki, yani, bu yani, bilərsiz, Aydın, və, şimdi, onu göstərir ki, burada təhsil <coughs> edir. Bu onu göstərir ki, bu iş uhtiyar sahibisə, yəni, istəşəyir verə bilərsiniz, istəşəyir verə bilərsiniz. Aydın bu. Və həmçin mübadəsi onu göstərir. Və sonra burada, rahimə Yəni hansını göstəririz? Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və məsum, yəni xüsusan səbəblə, amma Peyğəmbər sallallahu baxın, məsum idi ancaq, e, yəni onda da olardı belə şey. Yəni bizdən namaza gətirirdi. bu az olur, bir iki hadisə olur. Belə, üstə hadisə belə. Hansının e, Peyğəmbər ancaq şə namazda saxdı, məsələn, zəhrutu tutub, rəktəbə qatını 3 qıldı sonra dəyiblər, səhəbə qalqır. Və bu onu göstərər ki, su məsum, məsumluğu da e, yani o dəmədir ki, insan hətta səhf edilməz. Yəxə, səhf məsumluğa dəxil Çünki eğer desə, hətta səhf edəməz, onda Allah'la məsumlə azıqa fərq almayacaq. Ayındır. Şimdi Allah da səhf edəməyən və səhəyə və səhəyə. Yani Hükmətlərdən də həmçinin, yəni, səhvlər, yəni Peyğəmbərlərdən xüsusən. Çünki Peyğəmbərlər səhvlərdən məsum döyürlər. Peyğəmbərlər məsumdur, Peyğəmbərlər məsumdur. Dini təbliğatında, böyük günahlardan və çoxlu kiçik günahlardan. Amma səhv yox, səhv ola bilər. Aydındır, çünki səhv edirseq və obrəslər, obrəslər, hər xirda vaxtı, onda Allah ilə, yəni, məsumlərsində f Fəlmədə olacaq, heç nə. Necə ki, bəzi firqələrdən ki, biri, kidir, bilir, də hədisi soru yox dənizdə nə var, nəhəyə baş olur və quruda nəhəyə baş olur. Bətta yarpaqlar düşəndə onun xəbəri var. Onda Allah sünə qaldır. Eğer varsa da hə? Allah sünə qaldır, bucə olmaz. Məsumluğun da həddi var, Amma səhv olar. Bu səhv də kamillindəndir. Məsələn, Peyyəmbar Sanz səhv eləməsi namazda, biz bilməzdiyik və ya iştihadla ilə ilə ilə. Namazda xətə aləyəndə... İçtihadla ilə ilə ilə ilə ki, həm Amma Peyyəmbar səhv eləməsi namazda və göstərdi necə o səhvü qatmıq. O vaxt ki, qutardıq, sabələrdilə ya, Rasulullah! Azam vəh ilə, vəh gəldik sənəm məğir nazıdaq ki, kirk Qalıqdı, təkbirlədi, fizikiyyəti qıldı, solu səcdeyi səhvlədi. Bildi ki, xəta eləyəndən dərələni olasındır, səhv eləyəndən Bu səhvlərdə Peyğəmbərlərin hikmətdən indi, aynındır. Və sonra Buxar İraxmovla orada başqa məsələyi keçir, inşallah qalsın, gələndər sinəmişə, Allah bilək.